«Михайлику золотий, пусти матронку мені помагати. Я не можу втратити своє. Курик колись зробив мені таку каламоцію в хаті, що я потепер без чоловіка лишилася. І потепер з моїх плечей не зійшли знаки від джендармських буків і пасків. Я тоді дитину через курика скинула, шлях би був трафив ще в утробі, як він не одному тут життя перебив». Але Бог добрий, він усе видить, бог б'є не буком і не макогоном, і не по сраці, і не по плечах. Данилючко, станьте. крикнув Михайло, аж скинулася з пляча дитина на постелі. У вас що? Язик уломився, чи що з вами є? Що ви не можете розумно говорити? Який курик, де курик? За ним скоро два роки, як діти плачуть. І тут Параска на диво тихо, сіла на лавку під стіною хопила зі столу і залпом випила горня молока. І вже поволі сказала. Догралися курики у політику, усі догралися. Дівки на відданню, ґрунту – ні по щеку, ані кавальчика, ані фальчі, а вони фани вишивали та людей баламутили. Ти що, не видів, хто з фанами сидів на жовтім шитими Вибігав аж у хорови зустрічати оцих опришків, що вже рік у селі порядкують. Ще слід за румунами не затерся, а куриччені дівки у великодні запаски повбиралися та канадськими хустками поперев'язувалися, як дружки весільні. Та й понесло їх з тими фанами перед батька в пекло. Несла би їх лиха година. І що то їм дало? Що? Скажи мені, Михайлику Золотий – Скажи мені, матронко Срібна, може, ґрунтом їх маскалі віддячили, чи худобою? Може, до якоїсь отої великої школи, що у вижниці відкрилася, спровадили їх малолітніх дітей? Чи золоті порохи з цісарського крісла їм перепали? Що, скажи мені, кроме устиду від людей, зазнали курики цього року? Далися вам ті курики, Параско, нарешті заговорила матронка, кожному своє. У них тато такий був, так дітей навчив. Діти пішли в тата. А що, може, щось не так, як вони думали, то хто може знати? Думаєш одне, стається друге. Голова має думати матронко, а не заднє місце. Але вже як хотів курик політикувати, то нащо мого газду втягував. А Славка, Петришиного, а Дзьодзя, де вони тепер питають? Як пішли по той бік маскальського щастя шукати, так і щезли. Щезни бідо у болото. Думаєте, щось вони там виходили? Хіба що гудз на голову. А діти тепер маються через дурного тата. А що діти? Куриків Петро посильним у совітського примаря, а старша Маріка підлоги у школі миє. Вийдете, дали роботу». Заступилася матронка не так з охоти, як бажаючи швидше випроводити параску з хати. «Прокинься, матронко!» – сплеснула руками Данилючка. «Ти хоч з дамби падала, але ти не є дурна і не відьма, як люди кажуть. Що тут неясно? Забирають куриків з села. Оце і секунди виваковують. Ади пакують зараз на фіри. Я чого до вас прийшла?» Перед вечором хотіла була йти до курочки, сваритися через їхню козу, що сливку мені в городі обгризла, та ще мало не завісилася в сливі, а я потому була би винна через козячу смерть. Аж тут таке. Дивлюся від горіхів, перед куриковими ворітьми носяться воєнні люди, як корова перед положенням, і на оборі також воєнні. Та все... Покрикують та підганяють, а я стала у тіні шовковиці стайнею та й усе чула. Сказали пакуватися всім, брати теплі речі, а більше нічого, щоби за годину були готові. А на других двох фірах по дорозі вже плаче спакована жінка Славка Петришиного з дітьми і свекрухою. І дзьодзева газдиня з дітьми схлипує, а курики збиралися довго. То один, як дав Петрові карабіном у плечі, той так і повалився під порогом. Уже, може, й поїхали. Бо сказали не говорити, не голосити, а лише тихо збиратися. А як будуть тихо збиратися, то сказали, що дозволять на цвинтар до родичів перед дорогою навідатися. Та попрощатися. Уночі розумієш собі, що діється? Як злодіїв забирають. Та румуни наперед би злодія перед людей вивели. Та вибили би добре, а потому в тюрьму би брали. А курики ж нічого не крали, лише вірно їм служили. Що мутили людей, то слово не шкодить, якщо на плечах голову носити, а не баняк. Але все, закурилося за куриками. А я собі подумала, може і гріш не подумала, але ж мусить бути справедливість на світі. Мало я через тих куриків набідувалася. То чого їх хатнє добро – Мають розібрати чужі люди. Зараз дивіться, по селу скоро брехня піде. Що цілу фамілію забрали, то охочих пошнуровувати їхніми коморами знайдеться. Хоч і порожні комори були, але все-таки щось лишилося. Бо ці нічого не дали брати в дорогу. То я що, не можу забрати собі ті великодні сорочки чи канадські хустки з тороками? Вони в мене чоловіка забрали, а мені... Ні за то, ні про Фойдою зробили, бо не встигне мужчинська нога хату мені переступити, а я вже, видате, Фойда. Хто в чужого забирає, тому таке саме Бог дає. Ви не думайте, Михайло Куз золотий, і ти, Матронко Срібна, я не радуюся, що Курикову фамілію забрали, але правда мусить колись запанити між людьми, та ще й не знати, куди їх забрали. Може, за ті фани, що куречені діти несли аж у хорови, Їм хочуть віддячити. Але так, щоби ніхто в селі не видів і не знав, Та й не заздрив, то що вони такі мудрі? А я дурніша? Завтра знайдуться другі газди і все одно позабирають добро. А що добру пропадати? Ходімо за мною, матронко, пусти її Михайлику сердешний, Бо мені самі страшно йти в курикову порожню хату. Там, може, ще вечерішня – Кулеша не застигла. А за тиждень збулися сни допотопних черемошнянських дідів, які у молодості, видно, так добре нанюхалися воєнного пороху, що відчували на відстані заворушення новітнього пороху у всесвітній порохівниці.